Farıd rahmetullah vurur bəzi kam baynəl əzan vəl iqama və ma yəntəziru l iqama. Yəni bu xərcinullah əzan və arasında olan vaxtı deyir. Yəni səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələr əzan arasında nə vaxt vaxt burada baxın Abdullah ibn Uqəbə al-Muzəni rivayətini gətirir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu, sallallahu buyurur Hər azanla ikamənin arasında namaz var. Hər azan ikamə arasında namaz var. İşləyə bilərsən deyir, deyir. ki, kim istəyirsən? Kim istəsə, yəni qula bilər. Yəni patmand deyil, şükun maldır. Aydın də? Hər azanla ikamə arasında namaz var. Və burada Allah gətirir ki, heç həmsə namaz miktarı gəl fərq olar. Anladım. Yəni məsafə azanla qama arasında. Və bu bütün azan qama arasında ayət, yəni şükr, zöhr, məğribin, əsrin, şamın ayandır. O 12 gündəlik 12 ədəd sünnətlərə aid deyil. Sonra burada Bəs deyir ki, e, Peyğəmbər sahasının vaxtına e, müalizdən azan versəydi, Peyğəmbər sahasının sahabələri e, elə ki, azana işləyib başlayırla yığışmağa məkdə. Hətta Peyğəmbər sahasını çıxırdı və iki rükət qılırdı məğribdən qabaq. Yəni, bunu göstərir ki, azan eqamənin arasında olan namazdır. Və başqa azan eqamənin arasında bir şey etməyəsindir. Yəni, ən, nə edirdilə namaz idi, qtardır. Ondan sonra <gülüyor> e, iqaməyə başlayarlar. Ümumiyyətlə, görsəm ki, e, azamla iqamə arasında vaxt çoxdur deyil. Lakin burada bir az fərq var, məsələn, məğrhun ağzında biraz azdır. Qadındır, məğrhun ağzı, amma məsələn, başqa namazlarda biraz uzatma olar. Taq ki, əsrdir, eşadır. Zöhürdür, çək ki, bunların vaxtı genişdir, amma məqrib isə, məsələn, sübh də e, bir az uzatmaq olar. Amma məqrib isə, vaxtı az olduğuna görə çox, yəni bir dənə namaz müqtəndə yaxşıdır, çox beynindir, aynındır. E? Və səhələ burada, raxim Allah, hmm, başqa məsələləri toxudur, orada inşallah qalsın gələn dərslər müsə Allah deyir.